Другий кухар, родий Мартін, і Шкідник. Вони порились біля привезеної свині. Говори, старшой, бо щось я не зрозумів, Августа. Хлопець наче глузду позбувся. І я розстріляв Освальда. Неголосно промовив позалужний. «Ти схвалиш моє рішення!» Він зазирнув у мої очі. «І кудрявий зрозуміє, я прийняв правильне рішення!» Дедалі швидше говорив старшой, немов хотів не дати мені опам'ятатися. Інакше я не міг. Освальд збирався до німців. Він лазучить від СД. А поблизу тих хуторів гасала команда Ріменіса якогось Кротова. Освальд хотів щось важливе їм переказати. Я розкусив цього типа. Зі мною відмовився йти сюди в табір. Освальд привів би німці у табір. Мені нічого не залишалося, як удатися до вищої міри. Я остовпів... Блимав безглуздо повіками, в голові туманилось, я чув слова старшого позалужного, і ніяк не міг збагнути. Ось це ж за статутом, по закону військового часу, від зрадників треба очищатись, інакше нам усім тут капець, говорив і говорив позалужний з почуттям своєї правоти. «Ти мене береш на Бога і говориш дурниці! Освальд живий! Загинути він не тільки в бою!» Освальда, розстріляна як в ворога народу, шпигуна, повторив своє позалужний. Я спалахнув гнівом. «Ти що, старший лейтенант, торочиш!» Який Освальд ворог народу? Як ти посмів застрелити Освальда, ветерана партизанської війни, бійця республіканської армії, комуніста? Ворог народу. І це насправжнього міжнародника-інтернаціоналіста? Так-так, Освальд ветеран 41-го. Це по-вашому а сотні підпільників у Латвії загинули. Гадаєш, спроста? Ні, дивися глибше. І тоді побачиш, що ветеранство, фікція. Знайшов старшой, що в чому звинуватити Освальда. По-твоєму виходить, що Освальд винен у тому, що дожив до 6 лютого 45-го? Ну і логіка в тебе, старшої. Тепер я не дивуюся, чому до мене не привітався Август. Ти знаєш, я за Освальда своїми руками, на таких, як ти, накину парашютну стропу на шию. Ходімо до командира. По очах позалужного, по тому, як змикалися його губи, як стиснулися кулаки, я зрозумів, окрім Освальда, у старшого ворогом був ще і я. Та й мої очі випромінювали на позалужного тільки ненависть, тільки людь, бо цей пристосуванець у моїй свідомості був або ж потенціальним, або справжнім ворогом. Заспокойся, Галко, не грячкуй. На моєму місці ти зробив би так само, сказав старший. У ворожий тил шукати своїх однодумців, друзів по боротьбі. А ти нам їжу спину. Я не вбив. Я розстріляв. зрозумій все одно осваль пішов би до німців, до айсергів. Таких типів я бачу на скрізь. Найбільш всьому винні ви парашутисти, бо розвели тут демократію. Ну, каже, до чого призвела?